Единство в живота 34-та лекция от младежки окултен клас 8 година, изнесена от учителя на 17 май 1929 г. Сафия Размишление върху жизнените токове в природата Фигура 1 каква представлява геометрично фигура една? Две концентрични окръжности. Тук има само две концентрични окръжности, а те могат да бъдат безброй. Около окръжностите може да се прекара една крива, вълнообразна линия. Такава система от концентрични окръжности и криви линии съществува и в природата. Слънчевата система е построена върху същия принцип – Слънцето е центърът, а планетите се движат около него в кръг. Коя е причината за образуване на крива линия между два кръга? Ще кажете, че кривите линии се образуват механично. Всъщност и механичните движения имат свой психологически вътрешен происход. Причината за тези движения е вътрешна. В природата се забелязват криви линии и преобразуване на планините и долините. Някои учени обясняват образуването на кривите линии с огъването на пластовете. Това обяснение за природата е до някъде вярно. Но какво обяснение ще дадете за кривите линии на предмети, направени от човешка ръка? За да се огъне една линия, върху нея са действали два разумни същества. На места разумните същества са били по-силни от теченията в природата, а на други места природните течения са били по-силни от разумните същества. Така се образувала кривата вълнообразна линия. Известно е, че когато една линия се огъва и пресича кръговете хармонично, всякога се забелязват две места в които действат токовете на природата. Едното е отрицателно, а другото положително. Тези места отговарят на две противоположни действия – събиране и изваждане. Тези процеси вървят успоредно, затова казваме, че където става събиране на сили, там става и изваждане. От друга страна, където става умножаване на силите, там се явява и деление. Разликата между тези действия е в бързината на тяхното извършване. Събирането е бавен процес, а умножаването бърз. Изобщо, бавните процеси в природата се извършват чрез действията събиране и изваждане, а бързите – чрез умножение и деление. И в обикновения живот хората си служат за същите действия. Например, домакинята събира жито и кослага в тенджерата да се вари, след това взима лъжици и вади свареното жито. На трапезата са поканени гости, всички очакват да се сложи житото. Домакинята го дели, т.е. разпредели го в толкова чинии, колкото е числото на гостите. Домакинята е разумното същество, което събира, изважда и разпределя житото. Всяка страна е съставена от общества. Държавата, т.е. страната е центърът, а обществата се движат около нея в концентрични кръгове. Някои общества са партийни. Други научни, трети духовни и тъй нататък. Хората, които влизат в обществата, представляват кривата линия. Като минават от една партия в друга, от едно научно или духовно общество в друго, те образуват огъната крива линия. Често слушате да казват за някой човек, че се огънал, т.е. минал от една партия в друга. Казват още, че той е променил боята си. Понякога е добре човек да променя боята си. Например, добре е черното лице на човека да стане бяло. Белият цвят е плюс, черният минус. Друг е въпросът, ако белият цвят се промени в черен. Това означава обесценяване, падане, извършване на някакво престъпление. Престъплението е вън от гамата на цветовете. Черният цвят не съществува в спектъра. Ако си червен, жълт, син, портокалов, зелен, виолетов цвят, ти си в естествените процеси на природата. Излезеш ли от тях и влезеш ли в черния, ти излизаш от границата на естествените цветове. Има два черни цвята, които са граници на другите цветове. Дален черен цвят положителен и гарен отрицателен. Докато се движи между двата черни цвята, човек не прави престъпления – щом излезе от тези граници, той влиза в света на тъмнината, на злото, на разрушаването и започва да върши престъпления. Какво представлява престъплението? От гледището на юриспруденцията, престъплението е нарушаване на известни закони. В този смисъл престъпления се вършат във всички области на живота. И в музиката има престъпления. Ако вземеш фалшив тон, ти си извършил вече престъпление. Едно престъпление води след себе си наказание. Ако не пееш правилно, първо ще те мъмрят. Не се ли изправиш, ще те изпъдят навън. И при писането се вършат престъпления. Там се говори за погрешки, а не за престъпления. Имената са различни. А всъщност и погрешките носят наказания, както престъпленията. Ако ученикът не знае къде да сложи А, Е и и ако не знае местата на припинателните знаци, той прави повече или по малко погрешки, за които учителят го наказва със слаби оценки. Забелязано е, че след всяко престъпление в човека се изменят цветовете, както и ритма на неговото сърце също времено се изменят и движенията му, стават неправилни и дисхармонични. Вижте как върви, върви престъпникът и какви движения прави. Ще кажете, че се страхува да не го хванат, но причината за дисхармонията в него не е страхът, а изгубването на естествения ритъм на движенията му. Какво се образува при огъване на правата линия? Долини и върхове. В планинските върхове текат положителни енергии, а в долините отрицателни. От върховете към долината слизат няколко вида енергии светлинна, магнетична и електрична. Като минават през етера, тези енергии се отклоняват от своя път, което показва, че етерът има различна гъстота и не е навсякъде еднакъв. Както в природата, кривите линии се движат около кръгове и ги пресичат. Така и в човешкия живот, между две състояния, между две мисли или между две чувства положителни и отрицателни, всякога се явява трето. Например, те то обича. Това е единият кръг. Друг те мрази – вторият кръг. Кой от двата кръга отвън или отвътре не е важно. Те сменят местата си. Важно е между двата кръга да се образува кривата вълнообразна линия, на вашата мисъл, която да примири двата състояния на обич и омраза и да създаде трето, равновесно състояние. В какво се раззаключава разликата между обичата на хората? В дължината на окръжността. Ако обичта е външният кръг, дължината на окръжността, т.е. кривата линия, е по-голяма и удължена. Ако обичта е вътрешният кръг, Дължината на окръжността е по малка т.е. кривата линия е съкратена. Същото се отнася и до омразата. Следователно можем да кажем, че един човек се движи по линията на дължената обич, а друг по линията на съкратената обич. По какво се различават двата вида обич? По методите, с които си служат. Кажете ли на някого, че се движи по удължената или по съкратената линия на омразата, това означава два различни метода на действие. Като разглеждате фигура една, тя представлява статично положение на силите. Такава е положението на всички фигури и тела в статичната, т.е. относителната геометрия. Дойдем ли до абсолютната, духовната, психическата геометрия, там всичко е в движение – Кръговете са своите радиус, радиуси и диаметри, кривите линии, всичко се движи. Движението осмисля и одухотворява нещата. Казано е в писанието. Целият свят лежи в лукавия. Ако разглеждаме тази мисъл буквално, тя представлява статично положение на истината. Тогава къде е Бог? Абсолютното добро е в центъра а относителното добро и злато образуват кривата линия, която пресича вълнообразно кръговете. Както има два концентрични кръга, фигура една, така може да има и две криви линии, едната е на доброто, другата на злато. Докато се движи по линиите на относителното добро и зла, Човек всякога се намира в противоречия и всякога ще бъде недоволен. Той мечтае за абсолютния център, за центъра на абсолютното добро, а въпреки това се движи по кривата вълнообразна линия на относителното в живота. Например, млад красив образаван мамък търси работа. Той иска да бъде свободен, да се свържа живота и по линиите на радиусите да има отношение само с абсолютното добро, с центъра на живота. Но като търси работа, неизбежно минава по кривата линия. На пътя му застава млада, красива мома, която го увлича след себе си. Той намира работа, но изкупва идеала си. Никой не знае неговия идеал. Абсолютният център на живота. Той мечтае за него, въздиша, пише му писма и така прави усилия да върви по правите линии, по радиусите. Много центрови има в живота, но един е истинският. Измията се лови в концентрични кръгове, като поставя главата си за център. Но страшно е да попаднеш в тази център, където действат ниши сили, които дебнат човека с цел да го използват и унищожат. Мнозина се питат, кога ще свършат противоречията. Те не се разрешават лесно. Ако се освободиш от противоречията на ума, ще попаднеш в противоречията на сърцето. Като разрешиш тези противоречия, ще попаднеш в противоречията на волята. Докато съзнанието на човека не се издигне, не влезе във високите области на живота, той непрестанно ще минава от едно противоречие в друго. Докато кривата линия минава през кръга на ума, на сърцето или на волята му, той всякога ще констатира отсъствие на връзка между ума и сърцето си, между ума и волята си, или между сърцето и волята. Да възстанови човек връзката между ума, сърцето и волята си, това значи да възстанови единството между физическия, духовния и божествения свят в себе си. Това се постига по пътя на самовъзпитанието. Създаде ли се тази връзка, кривата линия ще се измени и тогава кръговете няма да се пресичат, никакви ниши сили няма да могат да минат през тях. Следвайте пътя на светлината, която единствена минава през концентричните кръгове. «Ако течението на светлината във вашия ум е по-силно, оставете го да минава оттам. Ако течението на светлината във вашето сърце е по-силно, оставете го да минава оттам. Ако пък течението на светлината във вашето тяло е по-силно, пуснете я да тече в тялото ви, където е най-силно течението, там да минава, където е слабо, пазете го, да не го изкупите. Коя е основната мисъл на днешната лекция? Влиянието на кривата линия, която пресича кръговете. Тя постоянно обикаля живота. Има смисъл да обикаля човек, но да върши някаква работа. Ако поячията само върти четката си, без да обръща внимание къде и как я поставя, той не върши никаква работа, само цапа. Трябва да изправи погрешката си, да поядисва нещо, само тогава може да му се плати. В този смисъл, погрешките не са нищо друго, освен цапане. Изправенето на погрешките е художествено на боядисване. Така боядисва природата. Лошата дума е цапане с черна боя, добрата дума боядисване с бяла боя. Като слушате лекцията, едни ще кажат, че всичко разбират, а други, че нищо не разбират. Това е добре, но трябва да стане обмяна между едните и другите. Които разбират, нека да дадат от своето разбиране на унези, които нищо не разбират. Които не разбират, нека да дадат от неразбирането си на другите. Само така могат да съществуват отношения между хората. Ако се съберат такива, които всичко разбират, или такива, които нищо не разбират, те не могат да създадат връзка помежду си. В пъти на живота човек трябва да върви, от положителните към отрицателните величини и обратно, от отрицателните към положителните. Така се образуват кривите линии на движението. Където има криви линии, там усилено работят умът, сърцето и волята на човека. Той мисли, чувства, работи, прави изчисления, намира мястото на своите погрешки, на страха и сам си помага. Упражнение ще изпеете няколко пъти думата «слушам». Така ще си въздействате при различни психически състояния. Така ще изправите кривата линия на вашия живот и ще вървите по радиусите на концентричните кръгове. Пейте упражнението, дадено по-горе, с думата «слушам». То ще ви помогне при самовъзпитанието, Пейте всички, работете върху себе си и вървете напред. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 34 лекция, изнесена на 17 май 1929 година, София